Друге джерело – об'єктивне, зовнішнє. Це темні сили зла, вони ж сатанинські сили. А В принципі, будь-яка людина, котра оволоділа мистецтвом чародійства, може залучити їх на свій бік, чи навіть її підкорити. Для цього їй, щоправда, доведеться укласти пряму угоду з сатаною чи з демонами. Не кожен на таке зважиться. А з тих, хто зважився, лише небагатьом поталанить зв'язатися з сатаною, і в свою чергу далеко не з усіма він укладе свою спілку. Таких чаклунів у Києві та, мабуть, і в усій країні зараз немає. В усьому світі їх лише одиниці. Якщо звичайні чорні чаклуни передають свої знання у спадок, то ці забирають з собою в могилу. За великим рахунком, зняття такого зуроку нічим не відрізняється від зняття простого закляття, про яке ми говорили вище. Але коли використовується третє джерело енергії, тобто Енергія самої жертви тоді вже, тоді справа майже безнадійна. Чаклун калічить енергетику людини, він не би створює в її біополі ракову пухлину і замикає жертву в її власному енергетичному коконі, розірвати який під силу лише винятково сильному чарівникові але й розірвавши цей кокон, потрапивши всередину біополя, майже ніколи не вдається вийняти, вилучити з нього негативну енергію. Вона так міцно зливається з енергетикою носія, що практично перетворюється на міцно злютований сплав. Якщо у багатьох випадках першого і другого варіантів з метою зняття з уроку запрошують священників і вони, як правило, успішно з цим завданням справляються, то у випадку третього варіанту цей метод цілком непридатний. Знахар на мить замовкнув, про щось замислившись. Потім зітхнув і повторив, насупивши чоло. «Так, Непридатний. Це ще добре, що чаклування такого рівня дуже складне для виконання, передусім технічно. Воно потребує наявності матеріальних предметів, носіїв енергії жертви, наприклад, волосся, шматочків шкіри, крові. З них знімається енергетична матриця, яка надалі служить ключем до біополя людини. Чаклун робить свою чорну справу, а потім вносить корективи до енергетичного кокона людини, створює канал, який замикає жертву на джерелі перетворення її енергії. Зазвичай це є енергетичне поле самого чаклуна. Чим довший контакт між ними, тим сильніша дія чаклування. Знаєте, Існує звичай, що забороняє залишати покійника без нагляду. Зараз майже ніхто не знає, звідки він походить, а насправді переслідується лише одна мета не дозволити чаклунові чи відьмі заволодіти часточками тіла померлого. Саме він, що вже частково матеріально належить по той бічю є ідеальним провідником магічної енергії, а матеріальні носії його біополя надають чеклунові необмежену владу над родичами небіщика, адже генотип єдиний.